Спілкуватися очима, як за часів пігулок. Ми вже навчились. Ми вже все розуміли. Жалюгідною втіхою палали очі Даліли і Їфая. Заслужили, наблизилися. Стара Ізавель була сповнена ненависті доровима та нових наближених. Вона спопиляла своїм поглядом присутніх, і мені здавалося, що це іще продовження образи що тяглася від експерименту про визначення найкрасивіших. Позбутися її образи вона не могла навіть у цьому дикому лісі, навіть за умови обмеження в їжі. А веселом навпаки, Ладен був забути все і щиро бажав також стати наближеним дуровима, але останній подавав всі ознаки зневаги. Я подумав, що малий це пов'язує також з експериментом на визначення найкрасивіших, тому що постійно уникав Соломеї, яка тоді віддала перевагу йому. У всіх тих змаганнях на ієрархію, без сумніву, я був на найнижчому щаблі. Якийсь недоторканий, в найгіршому сенсі цього слова. Сидів подаль від вогню, зі мною ніхто не розмовляв, ніхто мені не давав їсти. Голод, що цікаво, від мене відступив. Думки про нього затьмарило наближення до лікарні. Постійно міркував про те, чи варто пробувати втекти. Можливо, коли ровим засне, я міг би тихо піти під шум річки. Намагався уявити, як біжу лісом, минаючи сухе гілляча і кущі, і перше, що спадало на думку, мені нема що робити там, де немає Соломеї. Її близькість – це сенс мого існування. Нехай не поряд, але бодай в полі зору. Нехай навіть бачити її з рувим, але знати, що з нею все добре. Я не міг її захистити, але в разі потреби міг щоразу пробувати і за це бути битим доти, доки не зроблю останній подих. Навіть він буде присвячений їй. Після вечері більшість швидко поснула, і лише ця парочка перемовлялась між собою, тримаючись за руки. Соломея щось розповідала, навіть, здається, вмовляла грувимо, а той з ледь помітним інтересом розглядав її. Не сила було на цю ідилю дивитись, тому я ліг на землю, попередньо настеливши листя, і відвернувся в інший бік. Заснути, звісно, я не міг, оскільки емоції вирували, Ніби в моїй голові прокинувся вулкан На мій подив Раптом я відчув, що в мого плечах хтось торкнувся Коли озирнувся, то побачив Соломею Зовсім поряд із собою Я відчув і приплив щастя і жах водночас «Чого ти тут?» промовив я пошепки і сам не міг відвести погляду від її ніжних очей вони сумно, але з безмежною теплотою дивилися на мене. Тримай, це тобі, промовила вона без остраху та простягла окраєць хліба і яблуко. Я не міг второпати, що відбувається, і, присівши на землі, поглянув на велетня. Подумав, можливо, він спить. Однак Рувим не спав. Він сидів на своєму місці і дивився на мене. «Бери! Він дозволив. Повір, він зовсім не поганий. Це просто цей біль!» Я знову перевів погляд на Рувима і в його очах побачив лише зневагу. «Дякую! Однак я йому не вірю. Він поганий. І його вчинки це доводять!» Говорив я тихо, хоча на такій відстані Рувим все одно не міг нічого чути. Йому лишалось лише спостерігати за нами і чекати, доки Соломея повернеться до нього. Можливо, він уже шкодував, що відпустив її. Єлисею, ти помиляєшся, якось швидко роздратувала Соломея. Ти не знаєш, що це таке. Ніхто з вас цього не відчуває. Тільки я з ним. Але що це? Біль. Скажений біль в усьому тілі майже постійно. Судоми, роздратованість. Вони причина такої його поведінки. Він бреше. Саломея швидко поклала біля мене хліб і підвелася. Вираз обличчя не віщував нічого доброго. Я думала, ти зрозумієш. Саломея швидким кроком пішла від мене доровима, і мені здалось, що його цілком задовольнило таке завершення нашого спілкування.